Marxoaren haaseian abiatko du kanpaina azinako talde feministak erasoen inguruan prebentzioa kontzientizazioa eta salaketala lana burutzeko osedearekin. Ahjmel etxenikke haizinako talde feministako bozer amalea. Haurtan ba, azinako talde feministaren helburuetariko bat izan da eraso sexten inguruko lanketa baten eremat Ipagosko legiko. Besta ere askotan, eta horren bidez, eh, ba, protokolo desmartza hori eh, martxan diarri dugu. Eta bai, definitu agoki martxuan hasiko da beraz, eh, lau hilabetez eh, kampaina ibilbide hori. Kampainan eh, zer antolatuko ditugu lau hitz ordu, eh, lehena izango da martxuaren amartxean zizpa eh, gaztetxean, bai honan, ondotik eh, apidilean teatiola gaztetxean azparnan, gero maiatzean azkainen eta bukatzeko garaziko gaztetxean. Aldro formatu berdinean, antolatuko dugu formakuntza saio bat erasos sexisten inguruan, ba, identifikatzen jakiteko erasoak eta hauei erantzun bat ematen ikasteko, eta bigarren parte batean, formakuntza horretan, proposatuko zaie eh, protokolo bat. Eginen zaiena PBC Euskarri batean, eh, ondutik gaztetxe horretan edo elkarte horretan eh, ba, agertarazteko. PBC Euskarri azergatik eh, ba, ingira onkoja eta ikusgarria izan dadin, eta bertan izango dira bi zati bezala bat eh, erasotua sentitzen bazira zerregin eta lekuko baldin batzira zerregin. Lehen kasuan, erraten eh, eh, da, ba, babesare horretara jotzea edo antolatzailei erratean, eh, ba, laguntza haske joatea, dibidez, eta baita irugajan leho gisa egunta amabiz enmakia gehi dugu ere bai. Eta lekuko baldima gira aldiz aholkatzen dugu erasotuaren gana joatea eta laguntza behar duenez galdetzea. Eta bere erantzunaren araberak, gero haujen arabera jokatzea eta eroso egoera hori moztea ustuki ezter da eraso bat zer kontsidera daiteke eraso bat askotan fisikoari lotzen dugu zer izan daiteke guk bai, ere eraso motak identifikatzen ikasteko lanketa hori lanketari dugu. eta azken finantrentxan eta beti agertzen dena dira bai edo hilketak, kolpeak Baina, jakin berda, hori guztia gertatzeko azpian ikus ez zinaren gauza asko gertatzen direla, eta justuki horiek gordetzen dira, beste horiek gertatzeko. Eta gordeak diren gauza horiek dira begiradak, unkitzeak, irainak, gordezka gertatzen diren eta askotan ikusten ez diren eraso guztio horiek. Barba da garantziak hendun nahi diegunak eta azkenean zirenak garantziak abekoak. Bai. Ba, Giten da, humorea bezala, askotan umore matxistak erabiltzen da, eta eraso gisa ontsideratu da, baina hori beti aipatzen da, estela grabea eta, eta giro batean sartzen dela, baina argi zamerda gure burutan, horrek gero eragin asko duela, ba, etorkizuneko eraso ikusgarri horiek gertatzeko momentuan. Autodefentxa aipatzen duzuela zer erra nahi du erakusten duzuela, ze nola defenditu behar den eraso batean aintzinean? Bai, liburuuska horretan antolatu uh, dugu bai uh, neskentzako autodefentsa tailer jakantolatzea. Horrek uh, autodefentsa tailer uh, bai psikologikoki eta bai fisikoki uh, edantzuten uh, ikasteko tailer jak dira. Uh, askotan pentsa daiteke dela ba borrokatzen jakitea edo, edo bai fisikoki eran zuten jakitea, baina argi da ere, hori egiteko uh, gai izateko, psikologikoki koki presti izan bergirela. Eta duan uh, da psikologikoki lan uh, azkar bat uh, erasuan eta bizi inguruan.